У всіх є ім'я. Молодий ремонтник глипнув на них і, почервонівши, опустив погляд на килим. Сер, я належу до четвертої сервісної групи, тож у мене ще немає імені. Облишимо це, сказав Кортон, розмірковуючи, в якому ж це суспільстві імена видають лише привілейованим. Я лише хочу переконатися, що ви компетентний фахівець, пояснив він. То як довго ви займаєтеся ремонтом свіблів? Шість років і три місяці, з готовністю відказав ремонтник. Його знічення поступилося місцем гордості. Я з першого семестру був відмінником із догляду за свіблами. Він випнув свої худорляві груди. Я народжений для роботи зі свіблами. М -м, чудово. невпевнено мугикнув Кортленд. Йому просто не вірилося, що йдеться про таку потужну індустрію. Невже це навчальна дисципліна? Чи догляд за свіблами вважають однією з базових навичок як опанування мови символів чи якогось ремесла? А що як робота зі свіблами стала чимось на кшталт музичного обдарування або здатності до абстрактного мислення? Ну, ремонтник підхопився, беручись за свою чималу валізу з інструментами. Я готовий починати. Мені не можна гаяти часу. До краниці надійшло багато викликів. Зненацька Песбрук затулив йому шлях своєю квадратною постаттю. Що таке свібл? Напосівся він на худенького юнака. Мені набридло ходити довкола. Кажете, ви працюєте з цими штуками, тоді скажіть нам, що це таке? Досить просте запитання, чимось вони такі є. Не зовсім, завагався юнак. Ну, тобто тут важко сказати. Уявіть, що, наприклад, уявіть, що ви спитали мене, що таке кіт або собака. Як на це відповідати? Це просто якийсь глухий кут, втрутився Ендерсон. Послухайте, адже свібли виробляють, правда? Отже, у вас є якісь схеми, дайте їх нам. Молодий ремонтик відчайдушно вчепився у свою валізку. Сер, господи, в чому річ? Якщо ви надумали жартувати, він поглянув на Кортленда, я б хотів розпочати роботу, у мене мало часу. Аж тут зі свого кутка, не виймаючи рук з кишень, озвався Макдавел. Я тут надумав купити свібл. Жінка переконує, що він нам потрібен. О, звісно, погодився ремонтник. І, почервонівши, з ніякого віло додав. Взагалі-то мене дивує, що у вас досі немає свібла. Це так дивно. І поводитися ви незвично. Дозвольте поцікавитися, звідки ляви родом? І чому такі сказати, погано інформовані. Ці люди, пояснив Кортланд, із того краю, де немає ніяких свіблів. Лице ремонтника одразу посуровішало. На ньому з'явилася тінь підозри. «Он як», – різко відказав він. «Цікаво. І що ж це за такий край?» Кортланд знов бовкнув, щось не те. Він і сам це відчув. Тепер, ніж він здобувся на відповідь, Макдавел відкашлявся і незворушно продовжив. «Так от», – сказав він, «ми плануємо його придбати». Чи є у вас якісь каталоги із зображенням різних моделей?» Ремонтник жваво відповів. «На жаль, сер немає. Проте якщо ви продиктуєте мені свою адресу, я передам її у відділ продажів, і вам надішлють усю необхідну інформацію. Якщо хочете, наш фахівець може зайти до вас, коли вам буде зручно, і роз'яснити переваги свібла. Перший свібл виготовили, якщо я не помиляюся, 1963 року», – уточнив Гарлі. «Не помиляйтеся». Ремонтник на хвильку забув про свої підозри. І це був дуже своєчасний винахід. Я вам ось що скажу. Якби Райт тоді не випустив своєї першої моделі, на світі вже нікого б не залишилося. Ви – люди без свіблів. Можливо, цього не знаєте. Або в ДТ, ніби не знаєте. Але ви живі? Зараз тільки завдяки старому R.J. Райту. Свібли – ось на чому тримається наш світ. Відкривши свою чорну валізку, ремонтник спритно дістав звідти якийсь складний прилад із трубок і дротів. Він наповнив його прозорою рідиною, потім закрив кришкою, перевірив хід поршня і випростався. «Я почну з порції ДХ. Зазвичай це повертає їх до життя». «Що таке ДХ?» – швидко перепитав Ендерсон. Здовуваний цим запитанням, ремонтник відповів. «Високопротеїновий харчовий концентрат. Ми виявили, що 90% наших попередніх викликів спричинені неправильною дієтою. Люди просто не знають, як дбати про свої нові сібли». «Боже!» Промовив Ендерсон слабким голосом Це ще живе. У Кортлендовій голові запанувало сум'яття. Він помилився. Перед ними стоїть, корисаючись у своєму обладнанні, зовсім не майстер із ремонту приладів. Цей юнак прийшов допомогти йому зі свіблом, хоч тільки його спеціалізація була дещо інакша, ніж Кортленд очікував. Цей хлопець не ремонтник, він ветеринар. Тим часом, викладаючи з валізи інструменти та лічильники, юнак виправдовувався. Нові свібли набагато складніші за попередні моделі. Мені все це знадобиться ще на першому етапі роботи. А все через війну. Війну? Занепокоєно перепитала Фей Кортленд. Не через давню війну, а через велику, 75-го року. Та менше, 61-го, насправді була незначним конфліктом. Думаю, ви знаєте, що Райт був військовим інженером, дислокованим у... Ну, тоді це звалося Європою. Напевно, ця ідея з'явилася в нього, коли потоки біженців почали перетинати кордон. Так, я певен, що саме так усе й було. У тій маленькій війні, 61-го, сюди перебралися мільйони. Та й за кордон повтікало чимало. Лише уявіть собі, люди кидалися від одного табору до другого. Яке безлуздя. Я поганий знавець історії, прохрипів Кортленд. Не дуже старався у школі. Нагадайте, та війна 61-го була між Росією та Америкою? О, відгукнувся ремонтник. Та, власне, між усіма. Росія вже ж очолила Східний блок. Америка Західний. Але у війну були втягнуті геть усі. Втім, то була маленька війна, не варто й згадувати. «Маленька?» – нажахано перепитала Фей. «Ну, – виправився ремонтник, – можливо, на той час вона виглядала масштабною, але будівлі після неї всіліли. Та й протривала вона лише кілька місяців». «І хто переміг?» – здушено запитав Ендерсон. Ремонтник пирхнув. «Переміг?» – дивне запитання. «Більше людей всіліло в країнах Східного Блоку, якщо ви про це. Так чи інакше, війна 61-го була важлива, за всяким сумнівом, ваш учитель історії на цьому мав наголосити винайденням свіблів. Р. Джей Райта осяяло, коли він спостерігав цю біганину між таборами. Тож 1975 року, коли почалася справжня війна, у нас було вже безліч свіблів. Він замислився, а потім додав. Власне, можна сказати, що ця справжня війна була війною за свібли. Вона стала останньою між тими, хто хотів мати свібли, і тими, хто не хотів. І він самовдоволено закінчив. А вже ж перемогли ми. За деякий час. Кортланд порушив мовчання. Що сталося з іншими? З тими, хто був проти свіблів? Ну, спокійно, відповів ремонтник, з ними розібралися свібли. Кортен тремтливими руками підпалив свою люльку. Я цього не знав. Що ви мали на увазі? Втрутився в розмову Песброк. Як свібли з ними розібралися? Що вони з ними зробили? Ремонтник ошелешено похитав головою. Я й не знав, що наші громадяни настільки необізнані. Очевидно, йому сподобалася роль просвітника, Випнувши кістляві груди, він заходився викладати основи історії у важному колу слухачів. Перший Свібл із атомним двигуном був справді грубою моделлю. А проте він виконав своє призначення. На початку він умів лише ділити біженців на дві групи – тих, хто справді у щось вірив, і тих, хто лише вдавав, що вірить, і міг знову змінити свою думку. Хто не був на 100% вірній ідеї. Влада хотіла знати, хто з біженців, які пристали на бік Заходу, не зрадить їх у війні, і виявити шпигунів та секретних агентів. Це й було на самому початку завданням свібла. Не те, що сьогоднішні. А вже ж, безживним голосом підтакнув Портленд. Куди їм до сьогоднішніх? Сьогоднішнім підкопив ремонтник, уже не займаються такими дурницями. Без чекати, поки індивід розвине контрідеологію, а потім сподіватися, що він від неї відмовиться. Сміх та й годі. Після 61-го року лишилася тільки одна контрідеологія тих, хто виступав проти свіблів. Він щасливо розсміявся. Відповідно, свібли почали виокремлювати тих, хто не хотів, щоб свібли ділили нас на групи. Ого, люди, оце була війна. Не брудна з бомбами і напалмом. А наукова, без колишнього розпилювання хімічних речовин. Свіблі спускалися в підвали, руїни, укриття і витягали звідти інакодумців одного за одним. Поки не зібрали їх усіх. Відтепер, підсумував він, готуючи своє обладнання, ми не мусимо хвилюватися про війни чи щось подібне. Більше не буде конфліктів, бо в нас немає контр Райт показав, що насправді немає значення, яку сповідувати ідеологію. І байдуже буде це комунізм, вільне підприємництво, соціалізм, фашист чи рабство. Головне, щоб усі ми щиро переймалися цією ідеєю і були їй вірними до кінця. І поки у нас є наші свібли, і він змовницьки підмогрунув Кортленду, ну як власник нового Сібла, ви безперечно вже відкрили для себе його переваги. Тепер вам знайоме відчуття захищеності і задоволення від непохитної ідеологічної позиції, спільної для всіх на землі. Від усвідомлення, що немає жодної загрози, жодного шансу, що ви пуститеся берега, а якийсь свібл, мимохідь, поживиться вами». Першим прийшов до тями Макдавел. «Отож бо», – глузливо зауважив він, Недарма дарма на жінкою він так потрібен». «О, ви обов'язково маєте завести у себе свібла», – наполегливо почав радити ремонтник. «Подумайте лише». Коли у вас буде свібл, він автоматично почне вас регулювати, і ви без зусиль і сумнівів триматиметеся правильного курсу. Ви будете завжди певні, що не відхиляєтеся від нього. Згадайте наш слоган нащо бути вірним наполовину. Ваш свібл безболісно коригуватиме ваші погляди. А якщо ви просто сподіваєтеся, що йдете правильним шляхом, глядіть, щоб у гостях у вашого друга його свібл не заліз вам у череп і не висмоктав усе до решти. Звісно, замислився він. Інколи чужий свібл стигає вас переналаштувати, але зазвичай вже запізно. Зазвичай, – він усміхнувся, – зазвичай людей вже не врятувати, щойно вони вступають на криву доріжку. А ваша робота, – пробурмотів Песбрук, – полягає в тому, аби стежити, щоб свібли справно працювали. Так, бо вони припиняють слухатися, якщо залишити їх на призволяще. Хіба не парадокс, – здивувався Пезброк. свібли стежать за нашою слухняністю, а ми – за їхньою. Виходить, яке замкнене коло. Ремонтника надзвичайно заінтригувала ця думка. «Так, для мене це нове спостереження. Звісно, ми контролюємо свіблів, щоб вони не померли». Він здригнувся. «Або з ними не трапилося щось гірше?» «Померли?» – перепитав Гарлі, все ще нічого не розуміючи. «Але ж, якщо вони штучні?» Насупивши брови, він сказав. «Вони або машини, або живі істоти. То що ж вони, перше чи друге?» Ремонтник Терпляче почав розтлумачувати йому основи фізики. Свібл-культура – це органічний фенотип, вирощений із контрольованих умов у протеїному середовищі. Нервова тканина в основі свібла, відповідальна за прийняття рішень, звісно, жива, у тому сенсі, що вона росте, думає, їсть і випорожнюється. Так, вона, безперечно, жива. Натомість свібл, як функціональне ціле, штучний виріб, органічну тканину вміщують в резервуар, який після того герметично закривають. Цього мені, звісно, не можна торкатися. Я тільки даю свібливі поїсти, щоб відновити правильне травлення, а також намагаюся знищити паразитів, які в нього проникли. Я слідкую за тим, щоб свібл залишався справжнім і здоровим. Рівновага цього організму, звісно, контролюється цілком механічними засобами. У свіблів є прямий доступ до людської свідомості? – вражено запитав Ендерсон. Звісно, це ж телепатичний багатоклітинний організм лабораторного походження. З його допомогою Райд раз і не завжди вирішив головну проблему сучасності – існування різних ворожих, одна одній ідеологічних доктрин, зради та інокодумства. Пригадайте знаменитий афоризм генерала Штайнера – війна – це перенесення конфлікту з виборчої дільниці на поле бою. Або преамбулу статуту Всесвітньої служби – якщо ми хочемо позбутися воїн, їх слід викорінити зі свідомості людей. Бо саме в людській свідомості зароджується бунт. До 63-го року ми не мали змоги залізати людям у голови. Аж до 63-го року ця проблема не мала вирішення. Дякувати Богу, – голосно промовила Фей. Портер-ремонтник не звернув на неї уваги. Його охопив невтримний ентузіазм. Із появою свіблів ми змогли перетворити засадничу соціологічну проблему вірності на сутотехнічну, Звели її до простих дій із налаштування та ремонту. Наша єдина функція – забезпечити безперебійну роботу свіблів, Зарешту відповідають вони. Іншими словами, крадливо уточнив Кортленд, ви, ремонтники, єдині, хто контролює свіблів. Ви втілення тієї людської інстанції, яка стоїть над цими машинами. Ремонтник задумався. Мабуть, так воно і є, скромно визнав він. Так, ви праві. Чорт, не вже крім вас вони керують цією людською расою. Кисляві груди випнулися від самовдоволення й пихи. Можна й так сказати? Послухайте хрипко промовив Кортланд, хапаючи ремонтника за руку. «Якого біса ви так у цьому впевнені? Ви точно їх контролюєте, чи може вони вас?» У нього зародилася божевільна ідея. «Поки люди ще мають владу над свіблами, є шанс повернути все, як було. Свіблів можна розібрати, розкласти на частини. Поки свібли змушені коритися людині, яка їх обслуговує, не все ще втрачено». «Тобто, сер, – закліпав очима ремонтник, – звісно, ми їх контролюємо. Не хвилюйтеся». І він рішуче вивільнився з Кортлендової хватки. «Гаразд, то де ж ваш свібл?» – він розвернувся кімнатою. «Я поспішаю, адже час спливає». «Нема в мене ніякого свібла», – просто сказав Кортленд. Спочатку ремонтик не усвідомив почутого. Потім на його обличчі промайнув дивний, збентежений вираз. «Немає? Але ж ви самі сказали!» Щось пішло не за планом, – пояснив йому Кортленд. «Немає ніяких свіблів. Ще зараном, їх ще не вигадали. Зрозуміли? Ви помилилися з часом. Хлопець вирячив очі. Притискаючи до себе інструменти, він відступив на кілька кроків, моргнув і вичев із себе. «Помилися з часом?» – раптом він усе зрозумів. І одразу здався якимось старшим, набагато старшим. Щось таке я підозрював. Усі ці неушкоджені будівлі, старовинні меблі, очевидно, в трансмісійній машині змістилися в фази. Тепер він просто пала в люттю. «Ця вже мені миттєва служба!» Я таки знав, що диспетчерський центр не був готовий до заміни старої механічної системи. Казав же їм протестувати все як слід. Боже, яке тепер буде пекло. Не уявляю, як ми виправимо цю похибку». Він нахилився і знавісніло поклав своє обладнання назад у валізу. Замкнувши її одним різким рухом, підвівся і коротко вклонився Кортнунду. «На все добре». Холодно попрощався він. І зник. Там, де щойно стояв хлопець, більше нікого не було. Майстер із ремонту свіблів повернувся туди, звідки прийшов. За якийсь час песбрак озернувся і подав знак технікові на кухні. Вимикає вже свій магнітофон. Похмуро пробурмотів він. Нічого більше записувати. Боже милостивий! Гарля ніяк не міг оговтатися від почутого. Світ, над яким панують машини. Фейтрим тіла. Я навіть не уявляла, що в цього юнака так багато влади. Я думала, він звичайний сінький робітник. Натомість він відповідає за все, скрушно кивнув Кортланд. Запала мовчанка. Діти почали позіхати. Фей миттю опинилася біля них і відпровадила до спальні. Час до ліжка, скомандувала вона з удаваною бадьорістю. Сонно опираючись матері, хлопчики врешті здалися і зникли за дверима. Вітальна потроху оживала. Фахівець зі звука запису почав згортати дроти. Судова стенографістка зібрала свої нататки і відклала в бік у лівці. Гарлі закурив сигару і з похмурим обличчям пускав кільця диму. Думаю, нарешті озвався Кортленд. Ми всі повірили в реальність того, що відбулося, і переконалися, що це не чийсь дурний жарт. Ну, пирхнув Пезброк, він розчинився у повітрі. Це вже достатній доказ. Та й той мотно, що він притяг із собою. Нас віддаляє лише дев'ять років, задумано сказав Паркінсон, електрик. Райт уже давно народився. Треба його розшукати і вбити, поки ще є час. «Він – військовий інженер», – кивнув Макдавел. «І нам відоме його ім'я – Герджей Райт. Думаю, його нескладно знайти. Може, у нас ще є шанс цьому запобігти». «Чи надовго люди втримують контроль над свіблами?» – зітхнув Ендерсон. Кортлет невпевнено стинув плечима. «Навіть не уявляю. Може, це протриває роки, може, століття. Та коли-небудь станеться щось, чого вони не передбачили. І тоді їхні хижі машини почнуть полювання на людей». Фей затремтіла сім тілом. «Це жахливо. Добре, що ми зараз у безпеці. Які ж ви схожі з цим ремонтником?» – дошкульно промовив Кортленд. «Оце гаразд, поки це не стосується безпосередньо вас». Фей, виснажена хвилюванням, спалахнула. «Ми про це поговоримо пізніше». Вона силово всміхнулася песбруку. «Іще кави? Я піду заварю». Розвернувшись на закаблуках, вона вилетіла з вітальні на кухню. Поки вона не ливала воду в кавоварку, в двері подзвонили. Усі присутні завмерли і перезирнулися занімілі й налякані. «Він повернувся», – прошепотів Гарлі. «Може, це не він», – так само пошепки заперечив Ендерсон. «Може, нарешті привезли відеоапаратуру». Проте ніхто з них не зробив жодного кроку в бік дверей. За деякий час дзвінок теленкнув у друге, цього разу довше і вимогливіше. «Треба відчинити», – дерев'яним голосом озвався Песброк. «Тільки не я», – судова сценографістка аж перехрестилася. «Взагалі-то це не моя квартира», – відкараскався Макдавел. Кортлет неохоче рушив до дверей. Перш ніж взятися за ручку, він уже знав, хто це. Диспетчерський центр перейшов на наступну миттєву трансмісію і зробив так, щоб посильні ремонтники потрапляли прямісінько на місце виклику. Усе заради абсолютного довершеного контролю над стіблами. Усе заради безпомильної роботи. Та десь вони таки помилилися. Контроль схибив. Усе працювало навпаки. Рухалося не вперед, а назад. Безпомічний, він самознищився, знищився. Був надто бездоганний. Узявши за руку, Кортленд прочинив двері квартири. У коридорі стовбичило четверо чоловіків. Вони були в кепках та непоказних сірих одностроях. Той із них, хто стояв попереду, зняв із голови кепку, пробігся поглядом по своїх паперах, потім вічливо кивнув Кортлендові. «Добрий день, сер!» – невимушено привітався він. Це був рославий чоловік, із широкими плечима і густою темною чоприною, що падала йому нелискуча від поту чоло. «Ми, ем, трохи заблукали на шляху до вас. Довго вас розшукували». Зазирнувши до приміщення, він підтягнув важкий шкіряний пояс, запхав свої папери до кишені і потер великі натружені руки. «Він на низу, в багажнику», – повідомив чоловік Кортландові та решті присутніх. «Тільки скажіть, де ви хочете встановити, і ми швидко його занесемо». Треба вибрати гарне місце. Ось там, біля вікна, наприклад. Розвернувшись, чоловік попрямував до службового ліфта слідом за робітниками. Ця остання модель свібла займає чи не весь вільний простір. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2024 рік.